Kapittel 23 Og Saras levetid ble 127 år. Det var Saras leveår. Så døde Sara i Kiriat Arba, det vil si Hebron, i Kanans land, og Abraham kom in for å holde klag over Sara og for å gråte over henne. Så reiste Abraham seg fra sin døde og begynte å tale til Hets sønner i det han sa. «En fastboende utlending og innvandrer er jeg blant dere. Gi meg et gravsted til eiendom så jeg kan begrave min døde borte fra mine øyne.» Da svarte hets sønner Abraham og sa til ham, «Hør oss, min herre. En Guds høvding er du blant oss. Begrav din døde i det beste av våre gravsteder. Ingen av oss skal nekte deg sitt gravsted og hindre dig i å begrave din døde.» Da reiste Abraham sig og bøyde seg for den innfødte befolkningen for hets sønner, og talte med dem og sa «Hvis deres sjeler samtykker i at jeg begraver min døde borte fra mine øyne, så hør på mig og rett den inntrengende bønn til Efron so hans sønnen for meg, om at han må gi meg Makpelahul, som er hans, den som ligger utkanten av marken hans.» La ham med den som en eiendom til gravsted for det fulle beløp i sølv midt i blant Nå satt Efron der blant hets sønner. Hetitten Efron svarte derfor Abraham i påhør av hets sønner framfor alle som gikk inn i porten til hans by i det han sa. min herre, hør på mig. Jeg gir deg marken, og hulen som er på den. Til deg gir jeg den.» «For øynene på mitt folks sønner gir jeg den. Begrav din døde.» Da bøyde Abraham seg ned for den innfødte befolkningen, og talte til Efron i påhør av den innfødte befolkningen og sa, «Bare visst du... Nej, hør på mig. Jeg vil gi deg beløpet i sølv for marken. Ta imot det av mig, så jeg kan begrave min døde der.» Da svarte Efron Abraham og sa til ham, «Min herre, hør på mig. Ett jordstykke til en verdi av 400 sekel sølv, hva er det mellom mig og dig? Begrav derfor din døde.» Da hørte Abraham på Efron, og Abraham veide opp til Efron det beløp i sølv som han hadde nevnt i påhør av hets sønner. 400 sekel sølv gangbar hos kjøpmennene. Slik ble det stadfestet at Efrons mark, som lå i Makpela, som ligger foran Mamre, marken og hulen som var på den, og alle trærne som var på marken, de som var innenfor alle dens grenser rundt omkring, var overdratt til Abraham som hans kjøpte eiendom, for øynene på het sønner blant alle som gikk inn i porten til hans by. Og deretter begravet Abraham sin hustru Sara i hulen på Makpela-marken foran Mamre, det vil si Hebron i Kanans land. Slik ble det statfestet at marken og hulen som var på den, var overdratt til Abraham som en eiendom til gravsted fra Heths sønners side.